Jerzy Plaževsky. Stylistické formy. Metafora. Dáváme-li pojmu nový, širší, přenesený význam konfrontací s druhým pojmem, jde o metaforu. Metaforu je třeba odlišovat od antitézy. Vysch strana 217. Také sice konfrontuje dva prvky, jde však o prvky analogické, nikoli protikladné. Od metafory musíme odlišovat i symbol, vysv strana 225, při němž se daný pojem sice také zabarvuje širším přeneseným významem, aniž však je konfrontován s druhým prvkem. Jeden člen metafory obvykle silně tkví v dramatu, Nejčastěji se tento člen objevuje chronologicky jako první, ale ne vždycky. Druhý se nikdy bere z oblasti mimo dramatické a pak nabývá smyslu jen ve spojení s členem prvním. Filmová metaforika, stejně jako metaforika literární, obohatila a zjemnila filmovou řeč. Je však už delší dobu zahrnována výtkami, že odvádí tvůrce od prostoty. V současném filmu si jistě nedovedeme představit žádnou z naivních metafor němého filmu, z nichž snad nejklasičtější je ta, kterou uvádí Claire. Pochybné individuum se dvoří nevinné dívce, člen kvíjící v dramatu, střih, detail růže, poníž šplhá chlupatá housenka, člen libovolně vzatý z abstrakce. Tuto režisérovou vtíravost lze zčásti omluvit nedostatkem zvuku. Hudba jako druhý abstraktní člen metafory by dnes dokonale nahradila nesnesitelný obraz růže s housenkou. Odtrhávání druhého členu metafory od dramatického obsahu vyvrcholilo v tvorbě druhé francouzské avantgardy na sklonku Němé éry. Kdy se nejjednodušší myšlenka vyjadřovala pomocí hermetických asociací, vzbudilo to hněvivá slova Batyš a Bhasilaka na Ganseovu, Epsteinovu a Delusovu adresu. Příliš často nám připomínají renesanční básníky, kteří objevili fauny a najády a o ničem nechtěli mluvit jinak, leč pomocí najád a faunů. Skončilo to tím, že jim čtenáři přestali rozumět. Dnes reptáme i tehdy, je-li druhý člen vzad z materiální skutečnosti, jež drama provází, ale přímo se ho neúčastní. Například hodiny s černouškem směšně koulejícím očima jsou ve Wadeových, nezvaných hostech, konfrontovány s neklidnýma očima opodál sedících konspirátorů, čekajících na provedení atentátu. Avšak ani několikere předchozí exponování hodin nás nezbavuje myšlenky, že je sem proto schválně zavěsila horlivá ruka režisérova. Ideálem je dnes tedy metafora, jejíž oba členové jsou stejně neodlučnými prvky dramatu. Upravující se poněkud Martinovo dělení metafor, můžeme rozlišovat tři jejich skupiny. Za A. Vizuální metafory. Vyplývají z prosté výtvarné podobnosti dvou tvarů, těles, pohybů. Víno proudící z bečky již v Zdžéberkově slečně Julii převrhli besedníci, přichází prolnutím v záběr z chora viděných besedníků, proudících úzkými dveřmi na dvůr. V Askvitově kriminálním filmu Dům v Dartmooru podřízne holič zákazníků Hrdlo, načež následuje velký detail na podlaze ležícího flakonu, z něhož vytéká tmavá tekutina podobná krvi. Žena na podlaze leží holičský flakon, to má své silné opodstatnění. Před vraždou došlo mezi holičem a zákazníkem kervačce. Nejjednodušším úkonem z této oblasti, který je však dnes už těžko přijatelný, je srovnání hlavy domýšlivé buržujky z Vigova filmu na slovíčko, Nico s hlavou pštrosa. Stejný typ metafory, jen ještě silněji zdůrazňující její náhradní ráz při nedostatku zvuku, předvádí Eisenstein v deseti dnech, které otřásly světem, když mezi projevy menševiků vkládá harfy a balalajky. Zvláštní podskupinu tvoří metafory, jejichž jediným členem je imanentní nápis strana 300 včleněný do dramatické akce. Známý nápis No Trespassing, vstup zakázán, na bráně rezidence z občana Keina, uzavírající film o tiskovém potentátovi a jeho osamělosti, naznačuje, že cizí život je pro ostatní tajemstvím. Evangelické heslo Dej a bude ti dáno, jež visí v místnosti předsedy svazu Žebráků v Pabstově žebrácké opeře nad davem žebráků čekajících na registrační lístek je příkladem satirické funkce takové metafory. Silniční značka, zkratka nápisu, Může plnit funkci chmurné předpovědi jako ve mzdě strachu, kde umrlčí lepka shnáty hnáty v polovině nebezpečné cesty tak rozlobila Folka Lullyho, že na ní vyplázl jazyk. Vtíravější je v zarzického ztracených citech exponování orientačního nápisu UZAVŘENÁ CESTA, když hrdina, nevidící východisko ze svého postavení, rezignovaně táhne smutnou ulicí. Za B. Dramatické metafory Vyplývají z podobnosti dvou dramatických akcí, z nichž jedna se bezprostředně podílí na fabuli dramatu a druhá, jež bývá chronologicky první, vtiskuje první přenesený význam, přičemž sama může být vzata z oblasti mimo dramatické. Mnoho čitelných dramatických metafor nakupil Eisenstein ve své debitantské stávce. Konfrontace řezníka, podřezávajícího hrdlobíku a policie, střílející do dělnické demonstrace, udělala ve filmové literatuře ohromnou kariéru a vzbudila nekonečnou sérii napodobenin. Rozvinutím této myšlenky v méně doslovné formě je prolog Chaplinovi moderní doby stádo ovcí, dav lidí vynořující se z podzemních chodeb metra. Více výhrad dnes budí jiná konfrontace ze stávky. Kapitalista vymačkávající z citrónu šťávu. Policie útočící na zástup dělníků. Mezi dvěma dramatickými akcemi není stejně zřejmá spojitost jako předtím, pojítkem se stává teprve literární metafora vymačkávat někoho jako citrón. Tento nečekaný, příliš doslovný zásah literatury do sféry vizuálních akcí jim ubírá mnoho spontánosti a neobratně dává na jeho tvůrcovu tendenci. Snad nejšťastnějším příkladem je hnutí ledů mnohonásobně propletené s vykročením dělnické demonstrace v nově Matce. Je zde jasně narýsována podobnost mezi pohybem ledu a pohybem demonstrantů, píše Ernest Lindgren. Avšak led je rovněž přirozenou součástí obrazu a hraje realistickou roli v rozvoji fabule, totiž tehdy, když syn prchá a jedna ho odnáší do dočasného nebezpečí. Tajemství účinu nádherné Pudovkinovi metafory tkví v tom, že nikoli jedna, nýbrž obě dramatické akce se přímo podílejí na fabuli dramatu. Za C. Zvukové metafory Tu dochází ke konfrontaci dvou prvků, nikoli postupně, nýbrž zároveň, neboť jeden prvek je registrován v obrazové a druhý ve zvukové složce filmu. V Desikově Zázraku v Miláně stojí proti sobě dva majitelé periferních parcel, oba v elegantních pořinkách, a začínají licitovat. Jak vzrůstá citová teplota licitace, jsou jejich hlasy stále chraplavější, až se nakonec akusticky mění v poštěkávání hafanů. Dlužno tu dodat, že taková simultánní metafora se může výjimečně vyskytnout i v obrazové stránce filmu, když se oba vizuální prvky spojí expozicí do jediného filmového času. Tak je tomu například se scénou stichého muže od Johna Forda, když Mary vyhlíží oknem zaslzeným od deště sama v slzách. Metafora, stejně jako symbol, o čemž promluvíme dál, se může týkat jednotlivého pojmu nebo pozorování, mikrometafora, může však obsáhnout celé sekvence filmu nebo i film jako celek. Takovou širokou metaforou je například motiv kanárků ve Strohajmově chamtivosti. Trina, spoutená svými maloměšťáckými předsudky, má kanárka. Po jejím sňatku s McTeagam jsou v kleci už dva kanárci. Když výstraha z lékařské komory ohrozí existenci manželů, je ukázána kočka číhající na kanárky. Když se manželé začnou krajně nenávidět, kanárci v kleci se zuřivě klovou. Když konečně McTeag umíraje, na poušti otevírá v epilogu klec, kanárek už nemá sil, aby vzlétl.